Negyedik fejezet A király hálája Az elkövetkező néhány órában Teljes zűrzavar uralkodott Verszályban. No, nem azért, mintha az udvaroncok Oly nagyon aggódtak volna a király életéért. Ahogyan az ilyenkor lenni szokott, a beteg szoba előtt a legkülönfélebb plegykák kaptak szájra, attól kezdve, hogy a sérülés csupán egy karcolás, egészen addig, hogy a király haldoklik, sőt, már meg is halt. Ennek szellemében az udvaroncok egy része 15. lajos ajtaja előtt imádkozott látványosan annak megmeneküléséért. Egy másik része a trónörököshöz futott őt új királyként köszönteni. A harmadik, a két lehetőség közt ingázva futkosott fels alá a palotában. Végül kinél doktor előjött az uralkodó hálószobájából, és közölte, hogy a penge nem érintette a fontosabb szerveket, és hogy ő felsége hamarosan fel fog épülni. Ezzel a kedélyek megnyugodtak, de csak néhány napra. A körülmény ugyanis, hogy a királyt még a merényletet követő ötödik napon sem lehetett látni, s hogy szobájába még a hozzá legközelebb állókat sem engedték be, némi gyanakvásra adott okot. Egy ideig attól tartottak, hogy a penge talán mérgezett volt. A plegykát megint csak kine doktor oszlatta el, azt azonban beismerte, hogy a seb valóban elfertőződött, és ő felsége ezért magas lázzal küzd. A merénylet utáni hetedik napon végül a király gyuntatójáért is elküldtek, hogy kéznél legyen, ha esetleg ütne hőnszeretet Lajos király utolsó órája. A hangulata Márkinő szobájában ekkor feszült csak igazán pattanásig. Mindenki tudta, ha a király meghal, Madame de Pompadournak egyetlen percig sem lesz tovább a Versailles-ban, de talán Párizsban sem. Az eset ráadásul kísértetiesen emlékeztetett az úgynevezett Mecci botrányra. Lajos, még az osztrák örökösödési háború idején, alig hanem éppen abban az igyekezetben, hogy a nép szemében valamelyest felérjen nagy elődjéhez, maga is a frontvonalakhoz látogatott, hogy irányítsa a csapatait. A döntés ki is váltotta a nép tetszését. Csak hogy Mecnél súlyosan lebetegedett, s már halálától lehetett tartani, így oda rendelték gyontatóját is. A király felépüléséért mindeközben buzgón imádkoztak francia országszerte, és mikor annak örömteli híre elterjedt, kapta meg Lajos a hőn szeretett címet. Csak hogy idővel az eset néhány kínos részletére is fényderült. A király ugyanis igen rendhagyó módon úgy döntött, hogy az útra magával viszi akkori szeretőjét, Marianne Dömeit, és annak húgált Diane adelaide akiről azt rebesgették, hogy olykor a nővérével együtt tesz a király kedvére. Az ügy eleve okozott némi közmegrökönyödést – ugyanis Lajos előzőleg a melyi, ismertebb nevükön Nell nővérek közül a két idősebbet, Louis-t és Polint is a szerető tette. A gyontatója pedig addig nem volt hajlandó feladni az utolsó kenetet még a király, bűnbánata jeléül, el nem küldi a bűnös asszonyokat, és nem rendeli magához a királynét, ezáltal is kifejezve, hogy visszahajtja fejét a hitvesi hűség igájába. A nelnővérekhez után szégyen szemre elvonultak, Mária királyné pedig nagy roballjal beállított. Ezek után képtelenség lett volna eltitkolni, hogy ő felsége hadvezetés címén egy mozgó hárem gyönyöreit élvezve mulatozott. Így nem csoda, hogy a pap érkeztének a hírére Pompadur Márkinő körül elfogyott a levegő, s az udvaroncok kerülni kezdték, mint a pestisest és hogy azok, akik pár napja még kezüket-lábukat törték volna, hogy a kegyei férkőzzenek, most még az embereit is inzultálták a folyosókon. Nem tett jót a reputációjának az sem, hogy az időközben elfogott merénylő, az Arasi inas Robert François Damien kínvallatása is elkezdődött, és azt kezdték pusmogni éppen azért vetemedett tettére, mert felbőszítette a francia-osztrák szövetség híre, és a tény, hogy a márkinő tulajdon népe ellen fordította a királyt. Csak hogy ebből egy szó sem volt igaz, ugyanis a zavarodott ember egyetlen épkézlábindokkal sem szolgált tette elkövetésére. Mindez azonban, mintha nem izgatta volna Madame Pompadourt aki egyézben így sóhajtott föl Szofi füle hallatára. Ha az úr úgy látja jónak, hogy elválaszt és messzire űz a királytól, tegye! Csak az életét kímélje meg. Én a távolból és a magányból is szeretni fogom. Szofiban ekkor újra felélet a szeretet a márkinő iránt, aki egy lehetetlen szerelem fogjaként vergődik egy lehetetlen ember közelében. Pontosabban, egy lehetetlen és önző ember közelében. A lány ugyanis kezdte más színben látni Lajost, akit eladdig inkább csak szánt boldogtalan gyerekkora és a lelkét rágó búskomorság miatt. Csak hogy idővel egy olyan férfi képe bontakozott ki előtte, aki a híres burbon vérére hivatkozva, a jelek szerint képes volt átgyalogolni bárkin és bármin, így nővérek egymáshoz fűződő kötelékén, vagy épp zsenge, ártatlan szűzlányok lelkén, csak hogy vágyait kiélhesse. Ennek ellenére Szofi egyetlen percig sem habozott, amikor a merényletet követő tizedik napon Kine doktor ezzel a mondattal nyitott be a szobájába. Madam turhet löva. most önkövetkezik. Mentse meg ő felségét, ha lapul a zsebében valamiféle csodaszer. Sophie bólintott, és kis patikus ládáját magához véve követte a doktort. Lajost verejtékben úszva, hasonfekve találta. S mikor az ingét felhajtották, a kötését pedig eltávolították. A lány maga is megrémült. A seb... Már nem is tűnt szúrt sebnek. Az érményi heg folyamatosan gennyedzett, és hozzá a bőr tenyérnyi területen vörösen izzott. Mint Szofi megtudta, a király állapotán az érvágások és beöntések is sokat rontottak. A trónörökös őfensége tárta szét a karját kine, ragaszkodott hozzá, hogy eme hagyományosnak csúfolt eljárásokkal kínozzák őfelségét. Meg kell valljam, én magam mindig is megvetettem az efféle barbarizmust. Azt jól teszi, doktor úr. Jól teszi, mondta Szofi, még közelebb hajolt a sebhez, hogy megvizsgálja. De mégis mitől néz ez ki ilyen borzalmasan? Nem úgy fest, mint amit egy penge ejtett. Nem is. Ez szintén őfensége orvosának a műve. Mikor arra gyanakodott, hogy a tört esetleg megmérgezhették, ragaszkodott hozzá, hogy piócázzák meg a sebet, majd ki is égették. Szafinak be kellett hunynia a szemét, hogy nehogy elájuljon a brutális eljárások hallatán. Mintha nem is megmenteni, hanem megölni akarták volna, morogta. Hasonlóan vélem, madám, de azt javaslom, ebbéli meggyőződésünket ne hangoztassuk. De mondja, ön mit kezdene a sebbel? Az attól függ. Csak akkor van értelme kezelni, ha az a kontár orvos többé nem jön őfelsége közelébe. Ó, amiatt ne aggódjon. Amikor látta, hogy a kezelései nyomán csak romlik őfelsége állapota, hirtelen betegségre hivatkozva visszavonult az udvartól. Gondolom, a vidéki birtokán várja ki, megvádolják-e királygyilkossággal, avagy sem. Nos, ő és a márkinő érdekében Tegyünk róla, hogy ez ne történhessen meg. Szofi ezután munkához látott. Mézes, alkoholos vízzel alaposan kitisztította a sebet, ahogyan azt még nagyanyja egy receptjéből tanulta. Majd egy fertőtlenítő és gyulladás csökkentő olajkeveréket tett rá, amely részben maribárb, részben a saját receptje volt. Római kamillából, borókafa olajából, valamint két értékes és ritka olajnak a keverékéből állt, amelyekhez Abál de Marigny kiterjedt kereskedelmi kapcsolatai révén jutott. A kopaibafa olaját. San Salvador kikötőjéből hozták Európába a portugál gyarmati kereskedők, Míg a kájaputi olajat a keletindiák legtávolabbi pontjain szerezték be. Az utóbbi üvegcsét kine kezébe nyomta. Ebből naponta háromszor három cseppet egy kanálmézzel adjanak be ő felségének. Hagyok itt tömjént és vadnarancsolajat is. Azokból három-három cseppet vegyen be vízzel. A fertőtlenítő keverékkel pedig két óránként kenjék újra a sebet és imádkozzunk. Két nappal később a betegszoba felől megnyugtató hírek érkeztek. A király sebe gyógyulni kezdett, Láza lement, másnap pedig már ágyában ülve fogadta családtagjait és a szűkebb környezetébe tartozó udvaroncokat. Így Pompadur már kinőt is, aki könnyezve csókolta meg a felség kezét, és akit a király volt kegyes, Örök és legbecsesebb kedvesemnek nevezni. A viharfelhők ezzel elvonultak Pompadur már kinőfeje felől. Szofimálón viszont a figyelem középpontjába került. Lajos ugyanis betegágyán ülve, Nemesei füle hallatára kijelentette, hogy életét Turet Lövan asszonynak köszönheti, kinek Nemesi címet kíván adományozni a koronáért tett szolgálataiért cserébe. Szofinak több se kellett. Csomagolni kezdett. Eleget látott már verszájból ahhoz, hogy tudja, egy eféle kegyet követően törleszkedő álbarátok sora kíván majd a közelébe jutni, míg a vele ellenszenvezők szívből gyűlölni kezdik. A fennmaradó rész pedig egyszerűen csak megvetéssel fogja palástolni irítségét. Különben sem voltok a többé maradni hiszen Marinyi hazatértéig már csak két-három hét lehetett hátra, és egyébként is kimerni akár csak szóban is inzultálni azt, aki a király életét megmentette, és akit ő felsége maga is magasztalt. Sophie szentül hitte, hogy Bumon püspök és a trón örökös már felhagytak a zaklatásával, ami pedig Mária Adelheidot illeti. A király gyógyulása után a hercegnő felkereste, hogy köszönetet mondjon, Apja életének megmentéséért, és egyben bocsánatot kérjen a legelső találkozásukkor elhangzottakért. Úgy tűnt Lajos királyt, számtalan gyereke közül, legalább a hercegnő szerette őszintén. Így költözési tervétől a márkinő sem tudta eltántorítani a lányt. Na de kedvesem, nem mehet el így, mikor mindenki őről beszél az udvarban. Ráadásul nekem is szükségem van magára. Madame, hajtotta meg fejét a lány, ön bármikor számíthat személyemre és a tudásomra is, amikor csak szüksége van rá. De nekem el kell hagynom az udvart, hogy egy kis levegőhöz jussak. Kérem, Madame, értsem meg! Én sosem vágytam efféle figyelemre. Legalább addig engedjen utamra, míg elül a személyem körüli hírverés. Úgy látom, gyermekem, magát tényleg nem érdeklik sem a címek, sem azok a javak, amelyekkel az előrejutás ebben az udvarban kecsegtet. És ez bevallom tetszik nekem. De egy valami elől akkor sem menekülhet. Ő felsége szeretné fogadni önt, gyermekem. Hogy engem, ugye ti négy szem közt? Igen, úgy hiszem szeretné háláját kifejezni. Egyúttal előadhatja neki az okokat, amelyek távozásra sarkalják. Gondolja, hogy kifogásolni fogja? <gül> ne aggódjon. A figyelmet kinemálható emberként meg fogja érteni indítékait. Ha nem, hát én beszélek vele. Szofi Málont aznap este valóban négy szem közt fogadta a király dolgozó ahol immáron egy karosszékben ülve, házi bársony köntösében is tudott látogatókkal beszélgetni. Szofi közelebb lépett az uralkodóhoz, és mélyen meghajolt előtte. – Emelkedjen fel, kedves asszonyom! – szólt Lajos még némileg erőtlen hangon. – Igyel! Ha tehetnénk, mi magunk emelnénk fel hajtásából, hiszen itt mi tartoznánk hajbókolni önnek. Hiszen kegyed nélkül már mi sem lehetnénk itt. Sosem vágynék ilyesmire, szír, felelte Szofi halkan lesütve. Én csak azt tettem, ami jó alatvalóként és gyógyítóként a kötelességem. Ön igazán szerény, hanem ezzel együtt is Reméljük boldoggá teszi majd a hír, hogy megtaláltuk a megfelelő birtokot, amelyel kifejezhetjük hálánkat. Toulouse mellett Mirand Vikomtyának régi kiűrült címét szeretnénk feltámasztani, azzal, hogy önnek adományozzuk. Nos, mi Vikom tesz, Hogy tetszik az új megnevezése? Szofi ekkor felemelte a fejét, Hogy a király szemébe nézhessen. Ilyen közelről talán még sosem volt alkalma megfigyelni A negyvenes évei vége felé járó férfit, Aki bár szerencsésnek volt mondható abból a szempontból, Hogy arcvonásai alig változtak kamaszkora óta. Azokra a különféle élvezeteknek való mértéktelen hódolat Rányomta a maga bélyegét és ez csak még inkább szembetűnővé vált a kandalló aranyos fényénél, ahogyan az uralkodó tekintetéből áradó sötét üresség és apátia is. Felség, szír, kérem ne higgye, hogy hálátlan vagyok az irántam való jóságáért, vagy hogy álszerénység beszél belőlem, amikor azt mondom, hogy... Nem vagyok méltó az efféle kegyekre. Csak hogy nem vagyok az. Így könyörögve kérem, Ne is kívánjon felséget kitüntetni velük. Csak hogy szerintünk nagyon is méltó, Vonta össze Lajos a szemöldökét. Így ezen vitatkozni sem vagyunk hajlandók. De ha van más oka is arra, Hogy jutalmát visszautasítsa, Álljon elő vele. Szír, bocsásson meg, de én egy egyszerű parfümkészítő vagyok csupán. Nem szoktam az arisztokrata életmódhoz, és alig, ha lennék rá képes. Továbbá van bennem annyi józanság, ha mondhatom így, hogy tudjam, a rang és a vagyon előbb hoz az ember fejére irigyeket és rosszakarókat mint örömöt. A király ekkor melegen elmosolyodott, ami egy pillanatra visszaadta arcának kisfiú ártatlanságát. Megértem, miért mondja, amit mond. Mosolygott szomorúan, elhagyva a királyi többest. És sajnos még csak azt sem felelhetem, hogy nincs igaza. Mondom ezt egy olyan uralkodóként, aki sokkal boldogabb lett volna, ha cserzővargának, pénzváltónak vagy csak egy mezei birkapásztornak születik. És akit alig, ha nem csak tréfából ültetett a jó Isten egy ország trónjára, hogy megmutassa, milyen az, amikor egy tökéletesen alkalmatlan ember vezeti azt. Annak idején, medzben, szentül hittem, hogy az úr már kimulatta magát. De akkor úgy döntött... Még nem húzza össze a függönyt ezen a tragikomédián, ami az életem. És minden bizonyal azóta is jól szórakozik rajtam, ha most önt küldte el hozzám, hogy rángosson vissza az élők közé. még a király beszélt, Szofi összekulcsolt kezeire merett. Nem akarta szánakozó pillantásával zavarba hozni Lajost ebben a gyenge pillanatában, viszont maga sem tudhatta, mit felelhetne, e végtelenül keserű és végtelenül boldogtalan kifakadásra. De az uralkodó alig havárt várt választ, mert rövid hallgatás után immár újra határozott hangon folytatta. Hanem a cím adományozásától így sem tekinthetünk el. Minket neveznének kicsinyesnek és fukarnak az udvarnál, sőt, a nép körében is, ha a megmentőnket nem jutalmaznánk meg kellőképpen. Ugyanakkor vágyunk valóban meghálálni, hogy megmentette az életünk, és ha a cím és a birtok nem boldogítja, kérem, árulja el, mivel okozhatnánk kegyednek örömet. Vegye úgy, hogy bármit kérhet a királyától. Sofi még néhány pillanatig maga elé merett, hogy gondosan megfogalmazhassa szavait. Végül újra felszegte fejét, és így szólt. Szír, tulajdonképpen volna valami, amivel örömet szerezhetne szerény személyemnek. Él egy leány a szarvasparkban, akit ön csak a Valentin néven ismer. Két héttel később Szofi boldogan rendezgette az üvegházi nárciszokat az űrszülnek előkészített vendégszobájában. Hangulata azóta derűs volt, hogy visszatért Párizsi lakásába, de annak gondolata, hogy azt többé nem egyedül lakja, hanem régi kedves barátnőjével osztja majd meg, külön öröm volt számára. Mintha egy cseppet visszacsempészhetne életébe a régi, boldog, belbárbi időkből. Mikor kislánykorukban űrszül, a nyári napokat barátnője családjának vidéki házában töltötte, ahol a két kislány, Szofi takaróját a fejére húzva, olykor éjszakában nyúlóan beszélgetett és álmodozott mindarról a csacskaságról, amiről csak a gyereklányok szoktak. Épp a díszpárnákat igazgatta az ágyon, amikor hallotta, hogy egy kocsi áll meg a háza előtt. Kinézett az ablakon, és örömmel figyelte, ahogy a kocsis kisegíti kezében utazótáskáját tartó barátnőjét a hintóból. Azzavartan tekintett fel a bakutcai házra, és pillantása egyszer csak megakadt a vidáman integető Szofin. Őrszül tátott szájjal, sápattan merett a barátnőjére, aki gyorsan otthagyta az ablakot, és lesietett a lépcsőn. Éppen időben a szobalány akkor engedte be a tétová lépkedő űrszőt. — Szofi! — kérdezte az rekettes hangon. — Mi ez az egész? — Hol vagyunk? — Ez az én házam, űrszől. — A te házad? — Igen. Amit mostantól te is otthonodnak tekinthetsz. — Úgy érted pillantott szét a szépen berendezett előtérben a lány. Ezentúl itt fogok élni? Veled? Igen. Mostantól nem bánthat senki. Efelül én kezeskedem. Itt biztonságban vagy végre. Biztonságban. Őrszölön látszott, hogy még nem igazán fogta fel a történteket. Igen. Fogta meg gyengéden a kezét, Szófi. Igen, biztonságban. Én ezt nem értem, Szofé. Rázta meg szűkefűrtyeit a lány. Ma reggel a komorna azt mondta, csomagoljak, mert új helyre visznek. Azt hittem, egy másik házba költöztetnek, esetleg közelebb a királyhoz. De ezek szerint... Azért kellett elköltöznöm, hogy ezentúl túl itt éljek veled? Ahogy mondod és a király. Ezentúl itt fog majd felkeresni a te házadban. Nem, drága őrszülöm, simogatta meg barátnője arcát, Szofi. Többé nem kell tartanod a király zaklatásától. Nem, nem. Többé egyetlen férfi sem nyúlhat hozzád, ha csak te nem akarod. Soha többé nem leszel kiszolgáltatva senkinek. Gyere, Megmutatom a szobád. Azzal Szofi kézen fogta űrszült, Maga után húzva felszaladt vele az emeletre, És kinyitotta előtte a takaros kis szoba ajtaját, Amelyben a baldahinos, egy személyes ágy mellett fésülködő asztal, Egy kerevet mellette asztalkával, És egy könyves szekrény is helyet kapott. Még nem tudtam beszerezni mindent, amire szükséged lehet, csacsokta, de mondd, mire válsz és megvesszük. És remélem tetszik ez a kék szín, mutatott a falra. Én rendeztem be annak idején ezt a helyiséget, de nem hittem, hogy valaha bárki is tényleg be fogja lakni. Így aztán olyan sokat nem törődtem vele. De bármit megváltoztathatsz, ami nem kedvedre való. Őrszül utazótáskáját továbbra is a kezében tartva, Alvajáró módjára járta körbe a helyiséget. Szóval ez lesz az én szobám. Igen, kedvesem. Itt a te házadban. Még mindig nem értem, Szofi. Mi rosszat követtem el, amiért száműztek Versályból? Ó, őrszül. Te nem követtél el semmi rosszat. Lépett közelebb Szofi. A király azért engedett szabadon, mert én ezt kértem tőle. Hogy te kérted? kerekedett el szeme. Igen. Azzal Sophie elmesélte, hogyan gyógyította meg az általa alkalmazott kezelés a királyt, aki ezért a lekötelezettjének tekintette magát. És van még egy csodálatos hírem, folytatta. Találkoztam Fragonárral, az udvarnál. Ugyanis újabban onnan is kap megbízásokat. Igen, igen, tudom, mire gondolsz, és mikor először megláttam, én is a szemét szerettem volna kikaparni. De hidd nagyon megváltozott. Jóvá is akarta tenni a vétkét. még grászba is visszament, hogy megkeressen téged. Csak már késő volt. De most elment, hogy felkutassa a gyermekedet. Épp a draginyon közeli árvaházakat járja, sőt, talán már meg is találta valamelyikben. Őrszül, ekkor megrázta a fejét, és a tekintete is tisztább lett végre. Azt akarod mondani, kezdte, hogy a király a tekérésedre küldött ide, hogy ezentúl veled éjek, őt pedig sosem lássam viszont. Igen, kedvesem, ahogy mondtam, és hidd el, nagyon boldogok leszünk itt, és... Őrszül! Őrszül löpeti, ekkor egy dühött kiáltással lelökte az asztalkán álló náci szokkal teli vázát, amely ripityára tört a padlón. Hogy tehetél ilyet velem? kiabálta kivörösödve, könyben úszó szemmel. Szofi elsápadt. Őrszül! Éppen Te! Hogy árulhatál, így el? Mit vétettem neked, mond? Őrszül, én azt hittem, örülni fogsz. Örülni? visította a lány. Mégis mi a kinköves pokolnak örülnék, mond? Hiszen újra nincs telen lettem. Egy semmi, egy koldus. De őrszül, ez nem igaz? Látom, nem érted. Én ezentúl itt leszek neked. S mint családot fogok, mint családom. Én a király kedvese voltam, te nyomorult. Az első számú kegyenc nője lehettem volna. Mindazt a gazdagságot, amivel Pompadúrt elhalmozta, én kaptam volna. Szofi csak lassan hatoltak el a tudatáig űrszül szavai. Értelmüket azonban nem tudta, vagy épp nem akarta felfogni. Mégis miket beszélsz te? Nekem ígérték, harsogta űrszül. Bumon püspök azt mondta, hatalmasabb leszek, mint a márkinő, ha elérem, hogy a király belém szeressen. És csak kis híja volt, hogy ez sikerüljön. Gazdag lehettem volna, és hatalmas. Soha többé nem lettem volna kiszolgáltatva senkinek. És ezt te elvetted tőlem. Őrszül kérlek, nyugodj meg, Többé nem vagy kiszolgáltatva senkinek. Csak épp a te kegyelem kenyerednek. De én... Őrszül, ami a tiéd, az az enyém is. Hogy erre a lyukra gondolsz. Nevetett fel hisztérikusan a lány. Ezt tudod nekem felajánlani? Amikor kastélyaim, palotáim lehettek volna. Te csak viccelsz velem, ugye? Sophie igyekezett összeszedni magát. És gattam válaszolni barátnőjének. Nézd, űrszül, amikor találkoztunk abban a házban, hiszen az égre te szenvedtél. Azt hittem, segítségre van szükséged. Azt hittem, szabadulni akarsz. Hát tévedtél. Talán, ha megkérdeztél volna, és nem intézkedsz önkényesen a sorsom felől. Én csak jót akartam neked. Ha jót akartál volna, segítesz a célom elérésében, és nem megakadályozol benne. Amiért légy átkozott. Azzal űrszül kirontott a szobából, vállával menet közben keményen nekiütközve a halára vált Már a lépcsőn robogott lefelé, amikor barátnője magához tért. Várj, hová akarsz most menni? Őrszül megállt a lépcsőn, de nem fordult vissza. – Azt téged ne érdekeljen! – És mi lesz, ha Fragonár a gyermekeddel tér vissza délről? Talán rá sem vagy kíváncsi? Őrszül ekkor megfordult, és gyűlölködve Sofira merett. – Mégis mihez kezdjek én azzal a lelencsel? – Semmi közöm hozzá! Nem is ismerem! Az egyetlen érzelem, ami hozzáfűz a gyűlölet, amiért megfogant, és tönkretette az életemet. Őrszül, ezt nem mondhatod komolyan. Nem erészej felettem ítélkezni, Szofi? Kiabálta kivörösödve a lány. Nem tudom, merre jártál az elmúlt öt évben, de ahogy elnézlek, tized annyit sem szenvedtél, mint én. Fogalmat sincs, mi az magányosan és kiszolgáltatva élni ebben a világban. Fogalmat sincs róla, mi az a nélkülözés, mi az az éjség. Most végre lett volna esélyem kitörni, de te mindent tönkretettél. Amiért még meglakolsz? Istenemre meglakolsz! Azzal ürsül löpeti kirobogott a házból, Elrohanva a megilletődött szobalány mellett, akit a kiabálást csalt elő a konyhából, majd döngve becsapta maga mögött az ajtót. Szofi az elkövetkező két napban úgy járt kelt otthonában, mint egy alvajáró. Fel nem foghatta, hogyan ismerhette így félre barátnőjét, vagy legalábbis hogyan becsülhette le annak a rengeteg borzalomnak az erejét, amelyen a lánynak keresztül kellett mennie. Néha úgy érezte, ő volt ostoba, amiért azt hitte, a régi idők nyugalma, boldogsága, és vele együtt a gyermekkoruk ártatlansága visszaidézhető, hiszen azóta mindketten átformálódtak és megváltoztak. Gyakran jutottak eszébe lodovékó Czambelli szavai. Évekkel korábban Azokban a napokban, amikor a transformációról, a hős útjáról, az ember nemesedéséről beszélgettek, az itáliai azt mondta neki. Vannak emberek, Szofi, akiknek ez a sorsa, hogy az élet meg annyi történésen, gyakran fájdalmas eseményen keresztül formázza személyiségüket. Ekkor minden embernek két választása van. Vagy hagyja, hogy ezek a fájdalmak magukkal ráncsák, és gyűlöletbe, kicsinyességbe zárják a lelket, vagy igyekeznek felhasználni, és annak az erőnek a szolgálatába állítani, mely az ember megnemesedéséhez vezet. A maga részéről Sophie Malone nem tudta volna megmondani, hogy ő maga nemesedette az elmúlt évek eseményeinek hatására. Ahogyan azt sem, vajon azt a számtalan szörnyűséget, amit űrszül átélt, ugyan lehetséges-e egyáltalán a lélek nemesedésére felhasználni. Biztosan léteznek olyan emberek, akiket elég erős lélekkel áldott meg ehhez a sors. Hiszen nem egy szentnek szól arról a története, hogy meg annyi szenvedés után, amit éppen az emberek okoztak nekik, ők maguk váltak más emberek megmentőjévé. De hogy mi alapján ad az úr valakinek ehhez elég erős lelket, jellemet, személyiséget, és kinek nem? Erre a kérdése Szofi sem tudta a választ. Nem ítélte el hát űrszült. Ugyanakkor fájdalmát és csalódását nem tagadhatta le. Az a rikácsoló. Követelődző, villámló, tekintetű nő, aki tegnap nála járt. Nem az ő kedves űrszül volt, és ezért úgy érezte, mintha barátnőjét újra elvesztette volna. Csak hogy ezúttal végleg. Mintha az a lány, aki megpróbált önkezével véget vetni életének abban a fogdában, akkor és ott valóban meghalt volna. Ezen keserű gondolatok közül a bejárati csengő hangja ragadta ki, és Szofi ablakából kitekintve látta, hogy fragonár érkezett hozzá. Méghozzá egyedül. jean Honoré! kiáltotta a férfi elé sietve. A gyermek ezek szerint nem találta? Ó, nem. Ne rémüljön meg, madám! Szólt gyorsan a férfi, megragadva és megcsókolva Sofi kezét. A kislány él! Megtaláltam! Ó, uh, és hogyhogy hogy nem hozta magával? Így találtam jónak. Rögvest elmesélem miért. De ha megengedi, egyenesen önhöz jöttem, és kissé felfrissíteném magam a hosszú út után. Nem sokkal később Sofia szalonjában ülve hallgatta a festőt, aki egy pohár erős vörösbort kortyolgatott. A helyzet az, madám, magyarázta, hogy a kislányt magamhoz nem vehetem. Hisz, mint tudja, jegyesem van. Aki előtt bevallom, nem fedném fel múltamat, legfőképpen azt a gyalázatos módot, ahogy űrszüllel bántam. Arra gondoltam, átmenetileg nevelőszülőket keresek a számára, vagy elhozom magához. De mégis úgy tűnt, hogy az árvaházban érezné a legjobban magát. Ez valóban különös. Az árvaházak nem arról híresek, hogy olyan jól bánnának a gyermekekkel. Ez a helyebből a szempontból kivételes. A Notre-Dame de Burgár apácái nagyon jól gondoskodnak a rájuk bízott gyermekekről. Látszott, hogy a kis Veronikot is igen megszerették, és az is őket. Sem ételben, sem ruhában nem szenvedott hiányt. Egy pillanat! Azt mondta Notre Dame de Bourgár apácái nevelik a kislányt. Igen. Egy Orgon nevű kisváros határában, valahol Avignon és ex en között félúton. Persze először nem itt helyezték el. Ahogyan űrszülnek is mondták, egy Dragignon melletti árvaházba került, igen mostoha körülmények közé és talán legnagyobb szerencséje, hogy a helyet hamarosan bezáratták, az ottani gyermekek nagy részét pedig az orgoni apácák fogadták be. Szofi lelki szemei előtt ekkor egy kép jelent meg, és a jelenet, amelynek akkor volt tanúja, amikor Kendit hátán kifigyelte a Notre-Dame de Bourgár apácáitól búcsúzkodó számbellét és a szőke aranyfürtös kislányt, akit akkor a karjaiba kapott. Nem. Ez lehetetlen, pedig korban éppen megfelelő volna. De bárhogy is, akár ő volt az a gyermek, akár nem, akkor is hátborzongató az egybeesés, hogy űrszül löpeti kislánya. Éveken át alig néhány mérföldre nevelkedett tőle, Annál a rennél, melynek árvaházát éppen Cámbelli patronálta. Most már csak űrszült kell megszabadítanunk, szólt Fragonár, és akkor ő maga mehet el a kislányáért. Csak hogy ezt hogyan intézzük el? Hogy? Nézett fel Sofía az elmélkedéséből. Hogy Őrszül Ó, Fregonár, ami űt illeté, fel kell készülnie egy kellemetlen meglepetésre. A férfi komoran hallgatta Sophie beszámolóját, amelynek a végén hitetlen kedverázta meg a fejét. Ez szörnyű. Mármint nem pusztán az, hogy így reagált az ön jó téteményére, hanem hogy ennyire megfeketedett a lelke abban a sok mocsokban, amiben mások fürdették meg. De elsőként én szennyeztem azt be amit megint csak nem bocsáthatok meg magamnak. A férfi elfordította az arcát, mire szofi bátorítóan megszorította a karját. Kérem, Jean Honoré. Azt hiszem, maga megtette, amit lehetett. És az Úr, aki minden teremtményének a lelkébe lát, biztosan tudja ezt, és ha maga nem is tud elnéző lenni magával, ő már bizonyosan megbocsátotta a régi bűnét. – Kedves, hogy ezt mondja Szofi! – mosolygott szomorkásan a férfi. – De én nem hiszem, hogy… – Ez meg micsoda? A ház csendjét ugyanis ekkor különös hangok verték fel. Kiabáló férfiak, szekérnyi és csizmacsattogás zaja, ahogyan a macskakövekkel borított utcán közlekedtek. – Mi lehet ez? – nyugtalankodott Szofi. – Talán az őrség? – de mit keresnének ilyenkor errefelé? De nem az őrség volt az. A következő pillanatban ugyanis türelmetlen kezek szofi házának ajtaján kezdtek dörömbölni. Majd a rákövetkezőben a rémült szobalány egy oldalán kardot viselő férfinak adott utat, aki többet magával érkezett. Mind a király gárdistáinak egyenruháját viselték. Maga volna Sophie de Turette Levan? kérdezte a férfi zordan. Igen, felelte a lány. Akkor maga nem más, mint Sophie Malon, a szökött bűnöző, akit öt évvel ezelőtt méregkeverésért ítélte Grászvárosában halálra, és állnéven került őfelsége a király és pompadúr Márkiné környezetébe. Mi? szörnyülködött Sophie. Kérem, ez valami félreértés... Én nem, elfogni! A lány felpattant ültéből, és rémületében a konyha felé kezdett volna menekülni, de hasztalan. A király emberei lefogták, és akár egy zsákot cipelni kezdték kifelé a házból. Nem, kiabálta Sophie ne kérem, tegyenek le! jean Honori! Sophie! A férfi megpróbált a lány közelébe jutni. És mikor kiértek az utcára, Szofi még látta a kétségbeesést az arcán, és azt, hogy az egyik gárdista puskáját az ajtón keresztbe vetve akadályozta meg abban, hogy kijusson a házból. A festő kiáltott valamit, de Szofi nem hallotta, hogy mit. Az utcán várakozó ablak nélküli batárba vetették, amelynek a padlóján tehetetlenül terült el. Majd a kocsi ajtaját rácsapták, és ő ott találta magát, a teljes sötétségben. Hiába kiabált és dörömbölt a batár falán, az meglódult és útnak indult. Fogalma sem volt arról, hová viszik. De azt tudta, hogy nem hagyták el párist. A város zaját ugyanis rendre hallotta a lezárt kocsiba beszűrődni, sőt, egy ízben a szajna algás halszagát is megérezte beszivárogni, amiből rájött, hogy alig, hanem áthajthattak a túlpartra. De vajon hová? A Básztíba! Más nem lehet az céljuk. Csak, hogy mikor a kocsi megállt, és a letartóztatását vezénylő gárdista kirángatta a kocsiból, nem épp a komor börtönépület előtt találta magát, hanem egy csinos palota belső udvarán. Onnan azonban egy pincelejáróba vezették, majd egy föld alatt tekergő folyosóra, ahonnan jobbról és balról is üresen és sötéten ásító cellák nyíltak. A lány ekkor sejtette meg, hogy hol lehetnek. A nagyhatalmú első miniszter, riseléjő bíboros egykori palotájába hozták, miről pár is szerte rebesgették, hogy titkos börtönök húzódnak alatta mementójaként uralma zűrzavaros éveinek. S hogy a királyságban még mindig előszeretettel használják-e cellákat, olyan foglyok eltüntetésére, kiknek letartóztatásáról nem akarják, hogy a nagy közönség is tudomást szerezzen. A gárdista végül megállt az utolsó ilyen cella előtt, a kezében tartott fákját egy falitartóba állította, majd belögte Szofit a túlra. Kérem! Esdekelt a lánya rácsokba kapaszkodva, még a kerdista lezárta a fogoly cellájának ajtajára erősített lakatot. Kérem! Mondja el, mi ez az egész? Mihez akarnak kezdeni velem? Én nem követtem el semmit, ez csak valami félreértés. Kérem, értesítsék, Pompadur már kinőt. Ő és a király igen jó szívvel vannak irántam. Ők majd de a gárdista egy lesújtó pillantásnál többre nem méltatta Szofit, majd magára is hagyta. A lány hosszú órákon át összekuporodva, térdét átölelve, üveges tekintettel révet maga elé. Fel sem tudta fogni, hogyan kerülhetett újra ilyen helyzetbe, hogyan kerülhetett vissza a börtön szalmájára, ahol újfent a méregkeverés gyanúja lókartként a feje fölött. Mintha az úr azt a végzetet rótta volna rá, hogy egy őrjöngő tömeg előtt végezzék ki, amit csak valamiféle véletlen folytán akadályozhatott meg Lodovikócán belli. Ám a sors kereke most helyére billent, és ő ezért néz újra farkas szemet, elkerülhetetlennek tűnő vesztével. De vajon ezúttal kiárt közben? Kihozta a fejére a veszedelmet. Honnan tudhatta meg a király, hogy ki is ő valójában, és hogy milyen sötét árny feketébe múltját? Hiszen a király emberei jöttek érte, az ő személyes testőrségének tagjai. Senki más nem rendelhette el letartóztatását, csakis Lajos. A király, aki alig néhány napja nem győzött hálálkodni, miért Szofi Malón megmentette az életét, erre most mégis képes egy tömlöc mélyére vetni. Hát eddig tart egy uralkodó hálája, Hogy anélkül kiáltja ki bűnösnek megmentőjét, Hogy annak valódi történetét meghallgatná. Na és a márkinő? Vajon tesz bármit is pártfogoltja megmentéséért? Szofit az is aggasztotta, Hogy azt sem tudhatta, mi mindenre derült fény a múltját illetően ha csak annyit tudnak, amennyit a gárda kapitány elmondott, hogy egykorom méregkeverés vágyjával grázban bíróság elé állították, és ő a halálos ítélet elől szökött meg börtönéből, már akkor is rosszul áll a szénája. Egy pillanatra az is felmerült benne, mi van, ha Cemberli buktatta le őt? Az egykori mester, aki esetleg megirigyelte tanítványa hírnevét, amelyre az általa átadott tudás révén tett szert. De ezt a gondolatot hamar elvetette, hiszen azzal az itáliai magát is bajba keverte volna, amiért megszöktette börtönéből. Ha nem ki tudja, a férfi kiről évek óta nem is hallott, mennyire gondol rá nehéz szívvel, amiért annak idején a vágyott recept nélkül hagyta faképnél. De akkor most mi lesz? Újra bíróság elé állítják? Vagy visszacipeli grázba, hogy ott akasszák fel, ahogyan annak idején kellett volna? Sophie egyre jobban belegabajodott saját bajós gondolatainak és elméleteinek zűrzavaros vonalába, melyekről nem volt semmi, ami elterelte volna figyelmét. Ha csak nem a börtönőr, egy mozdatlan és faragatlan alak látogatása, aki naponta kétszer enni és inni valót hozott neki. A második nap estéjén Szofi legalábbis úgy vélte estére járt már az idő, aztán újra felbukkant a gárdista. Az őt kérdésekkel ostromló lány könyörgését figyelmen kívül hagyva összekötözte a kezét, majd szó nélkül vezetni kezdte a folyosókon, ki az udvarra, ahol Szofi épp csak kivehette ugyanannak az ablak nélküli batárnak a vonalait, amelyel odavitték, és amelybe egy perccel később újra betuszkolták, és amely ezúttal hosszan rázkódott vele. Odakint hűvös februári szél fújt, s egy ideig eső is kopogott a batár tetején, míg Szofi annak padlóján dideregve húzódott össze. Talán órák óta is zögykölődtek már, mikor a lovak patája újra kövezett utakon kezdett csattogni, jelezve, hogy ismét egy városba érkeztek. Nem sokkal később a kocsi megállt és kinyílt az ajtaja. Miután kikászálódott a járműből, Sophie legnagyobb meglepetésére a szarvaspark épülete előtt találta magát. Na de ez... Nem fejezhette be a mondatot, mert az őr sietve betuszkolta a házba, ahol egy idegen, drabális komorna várta érkezését, aki majdhogy nem olyan termetes volt, mint a gárdista maga. Szofi először el sem akarta hinni, hogy a nő, kinek karjai egy-egy fatörzset idéztek, csak ugyan asszony volna. De nem nézegethetett el sokáig, mert a férfi egyből ferrángatta az lány és űrszül régi szobájába. Majd rázárta az ajtót. A hangját viszont még hallotta, ahogyan a komornát figyelmezteti. Berti asszony tudja, mi a dolga. Ezt a nő szemét innen kinemereszti, míg nem rendelkeznek a sorsa felől. Adjon meg mindent, amire szüksége van, de beszédben ne elegyedjen vele. Világos, Batinyol kapitány. Hanem mondja mégis, meddig marad itt ez a, míg ő felsége a király másként nem rendelkezik. Értettem. És ne aggódjon, kapitány uram, ha szökni próbálna, én magam látom el a baját. Szofi nem is kételkedett a fenyegetőzés valódiságában. A marcona, amazon-szerű asszonyság úgy kaphatná vállára akár egy tolpi hét. Hanem miután hallotta, hogy a gárdista távozik, Szofi gyorsan körbejárta a szobát, hát ha talál valami kiutat. Csak hogy legnagyobb fájdalmára még az ablakokat is rácsokfették. Ki tudja, talán az érkezése előtt szerelték fel őket, talán már régóta ott voltak. Előfordulhat, hogy a szarvas parknak nem minden lakója szolgálta önszántából a királyt, így megeshet, hogy nem egy leány próbált már kiszakni innen. És Szofinak ekkor szörnyű gyanú kezdett körvonalazódni a fejében. Lehetséges volna, fűzte gondolatait, Hogy a király szemet vetett rám, És azért hozatott ide, Hogy a ház előző lakóihoz hasonlóan Az ágyasává tegyen. Az ötlet nem volt éppen légből kapott, Hiszen mindenki tudta, Hogy a király imádja a szépnőket, És Szofi, bár nem volt eltelve magától, Tudta, hogy nem csúnya, sőt, már legelső találkozásukkor látta, hogy az uralkodó szeme felcsillant őt meglátva, és hogy később is kedvtelve időzötte rajta a pillantása, ahogyan az udvar valamennyi mutatós hölgyén. Szofi ezért sem tulajdonított nagyobb jelentőséget ezeknek a pillantásoknak. Ráadásul Lajos soha, de soha nem bántotta meg azzal pompadúr márkinőt, hogy az ő környezetéből válasszon ágyast magának. De mi van, ha most úgy döntött mégis lelné benne is? Mi van, ha letartóztatás a színjáték volt csupán, hogy így távolítsák el a márkinő környezetéből, vagy épp az is lehet, hogy a király valóban fényt derített a múltjára. Ahhoz azonban túlságosan ízes falatnak találta, hogy hagyja csak úgy a bitól lengedezve kárba veszni a testét. De hogy mi a pontos terve, hogy szeretőjévé tegye-e, és aztán átadja a hatóságoknak, vagy őt is elsuvasztja egy vidéki kastélyban egy lefizetett udvaronc feleségeként, nem sejthette. De nem is akarta megtudni. Elhatározta, hogy ha az élete múlik rajta, akkor sem lesz ennek az élvetek királynak az ágyasa. Ki, ha szánalomra méltó is, egyre másra hagyja maga mögött a tönkretett emberi életeket, csak hogy ő maga röpke pillanatokra megszabadulhasson gyötrő gondolataitól és magányától. Nem. Szofi nem óhajtott Lajos király gondőzője lenni, akit ebbe a baldahinos ágyba fektetve kínálnak fel neki, mint valami áldozati bárányt. Újra zaklatottan tapogatózott körbe a szobában, majd megint csak az ablaknál kötött ki, amelynek rácsait kezdte rángatni. Hasztalan. Azt ugyan hiába, cibája. Előbb szökteti meg innen maga a patás ördög, mint hogy azokon keresztül jusson. Berti asszony termetét meg hazudtoló nesztelenséggel lépett a szobába, ahol az ajtóban állva, gúnyosan mosolyogva figyelte Szofi szerencsétlen próbálkozását. Berti asszony, lépett közelebb a lány. Ugye így hívják? Hallgasson meg, kérem. Tudom, hogy a király hozatott ide. Tudom, hogy az ágyasává akar tenni, és azt is, hogy én ezt el nem viselném. Kérem, kérem, könyörgöm, ne hagyja, hogy ezt tegyék velem. Eresszen utamra, na, madám! Nyissa nagyra a fülét, szakította félbe az asszony. Nyilván hallotta, hogy a kapitány megtiltotta, hogy magával tereferéljek, Idehozták, és nekem meghagyták, hogy őrizzem, míg másként nem rendelkeznek. És én így teszek, mert nem vagyok bolond, hogy magamra haragítsam ő felségét. Különben meg mit hisztériázik? A király szép ember, azt mondják, és én ugyan nem tudom, mit akar magától, de ha a szeretőjévé akarná tenni, se kellene így kényeskednie. De én... Elég... Emelte fel a kezét Berti asszony. Egy szóval se kísértsen, mert Istenemre nem kap vacsorát. De ha jól viselkedik, jóban leszünk. Később fürdőt is hozok magának, a úgy kívánja. A következő napok a Berti asszony lefektette szabályok szerint folytak, aki ételt, tiszta ruhát és időnként fürdővizet hozott Sofinnak. Könyveket azonban nem volt hajlandó. Lévén az olvasást léha ördögi tevékenységnek tartotta. A lány erre megjegyezte, hogy bizarr, hogy éppen ő emlegeti az ördögöt abban a házban, mikor azt éppen az asszonyság szolgálja. Aztán újfent kérlelni kezdte, hogy eresze szabadon, mire a nő megtorlásul egy egész napon át koplálni hagyta. Sophie ettől kezdve szót fogadott, és ki sem nyitotta a száját. Mikor az asszony a szobájában tüsténkedett, nem akartal lefogyva, legyengülve várni a pillanatot, amikor majd mindennél fontosabb lesz, hogy ereje teljében legyen. Azt ugyanis szentül megfogadta, hogy ha kell, a végsőkig védekezik, ha berti asszony maga fogja le, hogy az uralkodó kedvét töltse rajta akkor is. De a könyvek és a szórakozás bármilyen formájának a hiánya így is megviselte. Hiszen majd két héten át tartották fogva úgy, hogy azt sem tudta, hőn szeretett Lajos királynak pontosan mik a szándékai személyével. Raboskodásának sokadik napján, egy hajnali órában aztán zajokra lett figyelmes. Néhány pillanat múlva pedig újra feltűnt Batinyolgárda kapitánya szobája ajtajában. Jöjjön! Szóra a férfi. Szedje össze a holmiát, mert velem jön. Szofi engedelmeskedett, De elképzelni sem tudta, Hova akarja vinni a kapitány. A király talán egy másik házba, Vagy az egyik vidéki kastélyába viteti. Ez a gyanúja fokozódott, Amikor a házból kilépve látta, Hogy az utcán, a hajnali derengésben Nem a már-már megszokott ablaktalan batár hanem egy díszesebb hintó várakozik lefüggönyözött ablakokkal. Váti kapitány, kérem, hová visznek? Kíváncsiskodott, de a férfi szokásához híven ekkor sem felelt. Ellenben gyorsan összekötözte a lány kezét, kinyitotta a hintó ajtaját, majd jó szerével belökte rajta. A hintó alig, hogy ajtaja Szofira zárult, mozgásba lendült, s a lány zavartan ült fel az egyik ülésre. Fejét hátra vetette, mélyet lélegzett, majd az ablakhoz húzódott, hogy összekötözött kezével elhúzza a függönyt. Hagyd azt! dörrent egy hangos sötétben. Sophie felsikkantott. Csak ekkor vette észre, hogy a sarokba húzódva ül valaki. Méghozzá egy férfi. Orráig begombolt, fekete felöltőben, és szemébe húzott kalapban de valahogy nem emlékeztette a lányt a királyra. Valaki másra azonban nagyon is. Igazán szégyenletes, morogta az ismerős hang, amikor valaki, akinek így felviszi az Isten a dolgát, már a saját vérét sem ismeri meg. Gáztommálón felemelte a fejét, és jéghideg, fekete pillantását Szofira szegezte. Gúnyos mosolya alapján jól szórakozhatott a lány zavarán, aki egy darabig elkerekedett szemmel meret fivérére, majd összekötött kezével a hintó ajtajának kilincse után kapott. Azt sem érdekelte, ha összezúzza magát a robogó hintóból kiesve. De Gaston gyorsabb volt, a derekánál fogva elkapta a lányt és visszarántotta az ülésre. Majd teljes erőből pofon vágta. Szofi csillagokat látott a fájdalomtól, és szájában a vér ízét érezte, amely felsérült ajkából szivárgott. – Ne hitt, hogy újra elkerülheted a méltó büntetésedet, hugocskám! – vissza visszahúzódva helyére. – Ezúttal nem lesz módod menekülni. – Igaz is! – Hogyan sikerült annak idején meglógnod abból a veremből, ha? – mi között hozzá, sziszegte Szofi. – Inkább te árul el, hogy kerültél ide. Nagyon egyszerűen. Bumon püspök úrhozatott ide, hogy takarítsalak el az útból. A püspök. Az az átkozott kerítő, aki Isten emberének csúfolja magát. Honnan tud egyáltalán a telétezésedről? Permészetesen űrszültől. Szofi szíve összeszorult. Lelke legmélyén, Nagyon halkan, De azóta suttogta egy hang Ezt a nevet, Hogy először feltette magának a kérdést, Ugyan kitől tudhatták meg Az udvarban valódi kilétét. Na mi az? Elkámpicsorodtunk? Gügyögött Gaston gónyosan. Csak nem meglepődtél Ezen a fordulaton. Mit gondoltál? Az a ravasz perszóna talán majd szó nélkül hagyja, hogy kiütötted a nyerekből? Persze, megértem. Ennyire volt attól, hogy az ország első számú asszonya legyen. Hisz a királyné az udvar szemében nem tényező. De ügyesen keverhette a lapjait a kis ringyó, ha ilyen sokra vitte. Egyébként már Csitrinek is kurva volt. Lehet, hogy űrszül kurva és áruló. De még így sincs jogot szédni őt. Te gyilkos vagy. Végcél, hogy te nevezel engem gyilkosnak, te bosorka. De mégis honnan szedted ezt? Ha a pánkra gondolsz, nem rá, hanem az anyámra, és a kisöcsémre. Tudom, hogy téltétek öltétek meg őt a Márten lányjal, aki a szeretőd volt. Egy főzettel. És még volt képed engem vádolni angyalcsinálással? Gaston ekkor egy pillanatra kibillent hűvös nyugalmából. Honnan tudsz te erről? Rósztól? Talán tudod, hol van? Eszem ágában sincs elárulni, honnan tudok a kis üzelmeitekről. De azt örömmel hallom, hogy legalább ő faképnél hagyott. Nem hagyott faképnél, Nekem lett elegem belőle, aztán egyszer csak hetekre eltűnt. Majd egy nap újra felbukkant a falujában, de csak hogy összeszedje a cókmókját, és végleg köddé vált. De nem baj, öltötte fel Gaston újra hideg mosolyát. Úgy is kiszedem belőled, amit róla tudsz, mielőtt megölnélek. Addig nem hagylak kiszenvedni. Úgy, vonta fel a szemöldökét Sophie. És ugyan mit fog szólni a grászi igazságszolgáltatás, ha hírét veszik, hogy ahelyett, hogy átadtál volna a hóhérnak? Magad végeztél velem. Azok a derékemberek nem szeretik, ha megfosztják őket az efféle látványosságtól. Gaston néhány pillanatig merőn nézte hugát, aztán egyszer csak harsogó nevetésben tört ki. Ha-ha-ha, nézett a lányra, mikor visszanyerte nyugalmát. Ez jó. Te tehát azt hiszed, nyilvános kivégzésed lesz? Miért? Talán nem ezért adtak át neked? Kérdezte Sofi bosszúsan. Nem mondom a püspök, no, meg persze a trónörökös, akihez bumon az űrszültől hallottakkal szaladt, és aki a gárdistákat küldte, érted, ebben reménykedtek. De a király közbelépett. Úgy látszik, még mindig nagyon ragaszkodik a márkinőhöz, és nem hagyhatta, hogy a kegyensznője nevét hírbe hozzák egy méregkeverővel. Ha kiderült volna, hogy Pompád úr egy elítélt boszorkányt hozatott Versályba, akit a saját lakosztálya mellett szállásolt el, sőt, akit még a királyra is rászabadított, pont amikor az a halálám volt. Tszűv! De én megmentettem az életét! Tört ki szófiból. Nem pedig megmérgeztem. Ezt mindenki tudja. Azt hiszed, a csőcseléket ez érdekelni fogja, mikor úgy gyűlölik a márkinőt, hogy legszívesebben ízekre szednék. Istenemre, ha ez a történet kiszivárog, talán meg is teszik. Csak hogy nem fog. Búmon és Lajos Ferdinánd legnagyobb bánatára. Nem mondom, jó kis fejtörést okozott a királynak és a márkinőnek, hogyan szabaduljanak meg tőled. Aztán rájöttek, hogy a legjobb megoldás, ha elhívatnak engem. Engem, akinek a legkevésbé áll érdekében a létezésed, hiszen a mai napig nem tudtalak halottnak nyilvánítatni, és apánk ostoba végrendelete értelmében addig nem lehet törvényesen enyém a birtok. Azt akarod mondani kérdezte Szofi megrendülten. Hogy a király és a márkinő szolgáltattak ki engem, neked. Hogy aztán azt tehessek veled, amit csak akarok. De nem kell aggódnod. Gaston egy ujjával résnyire húzta az ablakon a függönyt, hogy ki lessen. Nem fogom sokáig nyújtani nyomorult létezésed. Még a reggel előtt elérjük a mödoni erdőt. Ahol már kiásadtam a számodra, egy mély sírgödröt. Szofi rezzenéstelenül nézett a mostoha bátya szemébe. Tudta, az arra számított, hogy sírni fog, kétségbe esni, esetleg könyörögni az életéért. Ellenben a lány csak nézte őt száraz szemmel, megvetéssel. Neked beteg a lelked, Gaston, vetette oda ridegen és bármennyi szerencsétlenség ért is az életedben, ez mit sem fog számítani, amikor megmérettetsz. A gyűlölet, ami benned for, a te veszted lesz végül, meglásd. Hú, de megijedtem, nevetett fel Gaston, igazán rémisztő egy megkötözött kezű, halál torkában álló ribanc fenyegetőzéseit hallgatni. Szofi ezután leszekte a fejét, és hallgatásba merült. Hagyta, hadd higgye Gászton, hogy sikerült megtörnie, de csak az alkalmas pillanatra várt. Mikor aztán a bátja, aki addig elégedetten szemlélte Huga vergődését, elővet felöltője alól egy kulacsot, hogy meghúzza. A lány elérkezetnek látta a pillanatot. Újra az ajtó felé lendült, és ujjai már rá is kulcsolódtak a kilincsére, sőt, résnyire sikerült is kinyitnia, amikor Gaston újra elkapta és egy mozdulattal az ülésre terítette. A következő pillanatban pedig ujjai huga nyakára kulcsolódtak. Ha ennyire ragaszkodsz hozzá, hörögte neki vörösödve, itt azonnal is végezhetek veled. Szofi pánikba esve fulladozott a vasmarok szorításában, amit hasztalan próbált lefejteni a torkáról. Majd Gaston arca felé kapott, hogy belekarmoljon, de hiába. A világ lassan elsütétült körülötte, de elméjébe még elhatolt az elborzasztó gondolat, hogy az utolsó dolog, amit a világon lát, az a mostohafivére vastag, nyakán lüktető erek és a vérben forgó szeme lesz. Aztán történt valami. A kocsi is hirtelen még sebesebb kezdett, amitől a hintó meglódult, és Gaston a földre esett. Szofi pedig az utolsó pillanatban levegőhöz jutott. Köhögve, hörögve masszírozta sajgó torkát, de készen állt arra, hogy karjait védekező maga elé tartsa, így mikor Gaston újra rávetette volna magát, nem érte váratlanul. Csak hogy ekkor odaként lövés dördült, valaki feljajdult, alig hanem a kocsis, is, a hintó pedig hirtelen fékezni kezdett, és Gaston előre esett, kis híján rá Szofira, ám a lány még időben kigördült alóla. A kocsi közben teljesen megállt, és Szofi nem vesztegette az időt. Az ajtóra vetette magát, és szinte kirobbant a hintóból. Ám csak néhány lépést tehetett meg a rossz földúton, amely éppen egy mezőn vágott keresztül, amikor Gaston mögötte termett, és karjait leszorítva hátulról elkapta. Szofi sikoltott, rúgott és karmolt, de fivére felkapta, és újra a hintó felé kezdett hátrálni vele. – el a lányt, Malon! – harsant ekkor egy kiáltás. Gaston megdermett. Sophie pedig szívében új reményel kereste a hangforrását. Hamarosan meg is találta. Nem messze tőlük az erdő felől két férfi közeledő alakja bontakozott ki a reggeli derengésben. Az első, aki elől haladt, pisztolyát Gastonra szegezve, nem más volt, mint Abel de Marigny. Még mögötte... Szofi legnagyobb döbbenetére parókájáról és ódivatú kalapjáról, Cámbellire ismert, aki kezében egy karabét tartott. A lány ekkor vette észre, hogy a bakról élettelenül lógott alá a kocsis teteme, akinek szíve felett egy vérfolt kezdett terjedni. – Kik maguk? – kiáltotta Gaston, aki a jelek szerint a sápat reggeli fénynél nem ismerte fel az Itáliait, akivel évekkel korábban belbárban találkozott. – Akár kik is. Nem javaslom, hogy az utamba álljanak. Én itt a király parancsát teljesítem. – Ahogyan mi is? – Így Marini. – Még egyszer utoljára figyelmeztetem, Malon. Eresze el a lányt, vagy lövök? <gül> – Röhögött fel Gaston, és egy pillanatra félkézzel elengedte Sofit, de csak hogy a következőben egy hűvös pengét szorítson a torkához. Azt szeretném én látni. Ha csak megmozdítja az ujját a ravaszon, elmetszem a torkát. Ha megteszi, meghal, de viszem magammal a kis szafkát is a pokolba. – Ha nem épp maga fogja eltalálni, mondja Úrfi, olyan biztos a tudományában, kérdezte Gaston maga elé vonva húgát, hogy jobban takarásban legyen. – Hogy tudja, nem őt fogja eltalálni? – Engedje márinyi. harsant ekkor Cámbelli hangja. – Az én kezem biztosabb. – A szemek között fogom eltalálni ezt a szörnyeteget. – Ne! Cámbelli, várjon! – ha – Ha-ha! – horsogott Gaston. – Tudtam én, hogy nem olyan fából faragták magukat. – Megmondom, mi lesz. – Szofi és én visszaszállunk a hintóba. Maguk pedig. Ah! – Á! Minden egy szempillantás alatt történt. Szofi épp csak érzékelte a feléjük repülő kés villanását, amelynek pengéje megcsillant az első reggeli napfény, és amely a következő pillanatban már Gaston kés tartó kezének fejéből merett ki. Mostoha fivére elejtette a fegyverét, mire Sophie ösztönösen a földre vetette magát. A két lövés szinte egyszerre dörrent, és Gaston a földre zuhant, egyenesen húga mellé. Szája szegletében vércsepp jelent meg, amely lecsurgott arcára, és Sophie még látta, ahogyan fivére megilletődött pillantásából. Elröppen az élet.